urmă Ca să avem bucuria să-i privim fața, cântarea spune, atunci când întoarcem fața de la cele de pe pământ, adică nu le mai vezi, atunci ai bucuria să-i vezi fața. Și când ai văzut fața, în Biblie vorbește de foarte multe ori ce înseamnă să vezi fața lui Dumnezeu. Când Izrael era în strâmtorare, când era în necaz, prorocul se ruga și, Doamne, făte loc să-ți fața ta peste noi și vom fi izbăviți. Asta înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața noastră, dar aceasta nu poate avea loc decât acolo unde omul își ia ochii de la lumea asta, ca asta înseamnă cântarea care spune când ne întoarcem în față de la cele de pe pământ la Dumnezeu. Asta înseamnă pocăința, să întorci spatele lumii și să întorci fața spre Dumnezeu și atunci îi vezi fața. Mai cântăm un pisar și să-i mulțumim Domnului. Haideți, vă rog, și să mergem.